Însă, înapoiară la Șoimărești, cei trei răzești bătură din sâneți în semn de bucurie. Oamenii se adunară cu grăbire și, aflând vestea cea bună, răznuiră bucuroși asemenea izbândă. Apoi, când s siră cu coarele, se înfățișă la Șoimărești starostele de bârlat cu călăria lui, ca să așeze la hotarele din veche ale moșii, băurii Întors la cuib, Tudor se așeza statornic în ocena străbunilor, durându-și casă nouă, și potrivindu-și viața după deprinderile neamurilor sale răzășești Să rătui la mânghișului Să răiești aniță, pată Da-mi cutră te duci Mă duc până la nășa să iau o ziță de <gântări> dute, Du-te, du-te Să fii sănătoasă Asta e anița lui Savin, vataman? Da e, O știi, văd pe asta erau să o fure odată, tătarii. Mm. Când era de 5-6 ani. Dar s-au răzgândit pentru că era urâtă și avea o gură cam mare. După cât am văzut eu, nu am avut cuvânt. Ar fi trebuit să o fure. A, și e o urâtă. Zici că ai mai văzut-o? Da. E, asta este. Să te și tu la casa ta când va fi gata și pe urmă vedea ce s-a mai întâmplat. Mare și retești dumneata uncheșule, însă mi-ești nespus de drag pentru gândurile bune cu care mă înconjuri. Dar ce-o ficulie al meu devine așa de că către noi? Capitane Tudor, a sosit acum de la ei, trudit și frânt boierul Simeon. Bă, nu i-am eu. De ce -a venit? Ce este? Mi-a poruncit să te vesesc de grabă. Mai mult nu mi-a spus. Poate că e venit numai în petrecere. Nu cred. Știi când am fost pe iarnă la domnie cu și noștri pentru potvezii? M-am întâlnit acolo cu Simion Durnovă, era îngrijorat. Uh -huh. Boierii se frământă și uh -huh. vodă Tom și ar rămâne cu tot mai puțin oameni de credință în jurul lui. Iată, te caiul lui Simion. să nu mai spună. A venit cu grabă. Asta nu-mi place. Ei, nu te pripi copil. Să intrăm și să vedem ce este. Ei. bine ai venit, frate Simeone. Bine v-am găsit. Ce faci, frate Tudor? Spune tu ce faci. Ce este, vine moviloaia cu leșii? Încă nu, dar s-ar putea să vină Dar ce e, să burzulez boieri? Asta e Ce frate, ah. și ne spune toate cu Ne Ce să vă spun Încă de la Crăciun am avut știre că boierii țin sfaturi pe furiși Așa Vodă Nici nicio grijă n-am, zicea I-am făcut miei, așa am băgat groaza-n și. Boieri nu se liniștește niciodată Așa le-i Acum nu le place domnia și vor să o schimbe Așa e, moșule Va fi el vodă, Tom și-a om spulberatec și sângeros, dar a făcut dreptate multora. Boierii însă, cum spui, n-au liniște. Alaltă ieri ne-aduce știre Nicorița Armașul, cum că boierii se sfătuiesc în taină să-l deie pe vodă jos. E, Nicorița? E. Mm. Și ce a zis vodă când a aflat asta? S-a mâniat grozav, a început să strige cu turbare și se bătea cu pumnul în pieptă. Nu-i să creadă că boier de casa lui Logofătul Beldiman orhatmanul Sturza Umblă să-l dărâme și să-l pierde Avea dreptate Precât de știu i-am de destul Puteau să fie oameni de credință Vodă m-a chemat taină și m-a pus să jur pe Evanghelie Eu i-am spus așa Doamne, sunt doi oameni în țară În care poți avea încredere de plină Unul sunt eu al doilea e capitanul Șoimaru, care i stăpân pe părțile orfelui. Și ce a zis să Vodă, Vodă m-a îmbrățișat și m-a crezut că cel cunoaște glasul care pornește de la inimă. Da. Mi-a poruncit să iau oșten să prind pe boierii din Iași. Dar după cât se vede, n-ai ispravit nimic. No, n am Boierii prin princesele de veste. Da. S-au sculat și au pornit spre hârlă. Da. S-au într locat acolo cu harmanul bol și așteaptă să-și adune oamenii. Da, da, da, da. Am făcut eu socoteala. Până într-o săptămână, nu se poate întări. I-am spus lui Vodă și m-am repăzit în goace. Trebuie să vedem ce e de făcut. Pe ce putere se bizuie Vodă? Oștienii vor fi cu credință. Când am plecat, Vodă pusese crainii să strige în târguri și prin sate. Aha. Să adune oamenii în leafă. Pe cât văd, nu-i de întârziere. Spune copii, ce hotărăști? Gândesc să sculăm toate satele. Să buciumăm către toți orhienii. Tomșa ne-a fost ca un părinte. Drept ai vorbit. Vor și să vor scula. Mă duc să dau de veste și să s-a Să fie domnul chiar așa de singur. Nu e încă, dar are să rămâie singur. Puțini sunt cei pe care se poate bizui de plin. De ce ai venit? De ce? Frate, bine ai făcut. Se scoală în împotriva domnului său. Să știe însă boierimea că noi, răzești ochii, nu să lăsăm țară de izbiriști. Tu mi-ai luat o piatră de pe inimă. Știam eu că ești prieten adevărat. Auzi? Moșul Mihu a și dat de veste că e primeștie. În... Când se înapoiare la Șoimărești, cei trei răzești bătură din sânețe în semn de bucurie. Oamenii se adunară cu grăbire și, aflând vestea cea bună, răznuiră bucuroși asemenea izbândă. Apoi, când s cu coarele, se înfățișă la șoi starostele de burlac cu călărimea lui ca să așeze la hotarele din veche ale moșii, bourii sfărâmați. Întors la cuib, Tudor se așeza statornic în ocena străbunilor, durându-și casă nouă și potrivindu-și viața după deprindurile neamurilor sale răzășește.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 După cât am văzut, eu n-au avut cuvânt Ar fi trebuit să o fure A, și eu o urâtă Zici că ai mai văzut-o? Da e, Asta este Să te așezi și tu la casa ta când va fi gata Și pe -o urmă O vedea ce s a mai întâmplat. Mare și retești dumneata uncheșule Însă mi-ești nespus de drag Pentru gândurile bune cu care mă înconjuri Dar ce o ficulie al meu Devine așa de grabă către noi Capitane Tudorie, a sosit acum de la ești, trudit și frânt boierul Simion. Bă, eu. De ce a venit? Ce este? Mi-a poruncit să te vesez de gravă. Mai mult nu mi-a spus. Poate că e venit numai am petrecere. Cred. Știi că mi-am fost pe iarnă la domnie cu răzășii noștri pentru potvezi. M-am întâlnit acolo cu Simion Durnovă, era îngrijorat. Boierii se frământă și... Vodă Tom și rămâne cu tot mai puțin oameni de credință în jurul lui. Iată caiul lui să-ți nu mai spună spun. cu grabă. Asta nu-mi place. Ei, nu te pripi copii. Să intrăm și să vedem ce este. Bine-i venit, frate simioane! Bine v găsit. Ce faci, frate Tudor? Spune tu ce faci. Ce este? Vine Moviloia cu leșii. Încă nu, dar s-ar putea să vină. A ce e? Să burzulez boierii? Asta e. ce frate, și ah. ne spune toate cu deamănântul. De ce să vă spun... Încă de la Crăciun am avut știre că boierii țin sfaturi pe furiș. Așa. Vodă râdea, nicio grijă n-am, zicea. I-am făcut miei, așa-mi băgat groaza-ntrâșii. Boierii nu se liniștesc niciodată, așa le-i Acum nu le place domnia și vor să schimbe. Așa e, moșule. Va fi el vodă, Tom și om spulberate și sângeros, dar a făcut dreptate multora. Ea. Boierii însă, cum spui, n-au liniște. Alaltă ieri ne aduce știre, Nicorița, armașul, cum că boierii se sfătuiesc în taină să-l deie pe vodă jos. Nicoriță? Și ce a zis vodă când a aflat asta? S-a mâniat grozav, a început să strige cu turbare și se bătea cu pumni în piept. Nu-i venea să creadă că boier de casa lui, logofatul Belbi hadmanul Hatmanul Sturza, umblă să-l dărâme și să-ți Avea dreptate. Pregătești știu, i minui destul. Puteau să fie oameni de credință. Vodă m-a chemat în taină și m-a pus să jur pe Ivan eu i-am spus așa, doamne, sunt doi oameni în țară în care poți avea încredere de plină. Unul sunt eu, al doilea e capitanul șoimaru care-i pe părțile Orheului. Și ce a zis, Văd Vodă, Vodă m-a îmbrățișat și m-a crezut că cel cunoaște glasul care pornește de la inima. Mi-a poruncit să iau oștem să prim pe băierii din Iași. Dar după cât se vede, n-ai isprăvit nimic. Oh, n-am isprăvit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 Spune, copile ce hotărăști? Gândesc să sculăm toate satele, să buciumăm către toți orcheienii. Tomșa ne-a fost ca un părinte. Drept ai vorbit. Poruncește și să vor scula. Mă duc să dau de veste să s adune Să fie domnul chiar așa de singur. Mm. Nu e încă, dar are să rămâie singur. Puțini sunt cei pe care se poate bizui de plin. De ce ai venit? De ce Frate, bine Bine-ai făcut. Se scoală în împotriva domnului său. Să știe însă boierimea că noi, răzește ochieni, ei, nu o să lăsăm țară de izbăriști. Dore, ne-ai luat o piatră de inimă. Știam eu că ești prieten adevărat. Auz? Moșul Mihu aș-i dat de veste că e primești. Îndată se adună răzășimea. Numai să nu ajungem prea târziu cu ajutorul nostru, căci dezdrobirea boierilor burzăvița atât și liniștea țării și stăpânirea dreaptă a moșiei pentru și măreștilor. Păcat că nu-l avem alături pe Cantemir cu călăreții lui. Ne-ar fi de mare ajutor. E prea târziu, nu-l putem vesti în niciun fel. Să ieșim în pritvor sau adunătoarele. <coughs> Oameni buni! A sosit o veste de la Iași cu boierul Simeon Bârnovă, pe care îl vedeți și îl cunoașteți țara în primezi. boierii vor să-l alunge pe vodă și să și- aducă în loc prin o viloaia. Ce trebuie să facem, în capitale, Ascultați, Ce trebuie să în... ne-a făcut dreptate. ne am întors moșia din bătrân. Deci să ridicăm steagurile noastre de rădăși și să-i zdrobim pe cei ce calcă în picioare credința pe care au jurat-o! Așa Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! cu Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! De mai înainte putem să ne Haide! Haide! Haide! să pornim Haide! Haide! Haide! Haide! Toți să ne punem pentru Să pregătiți-vă, că-ți mâine în zori Mă urmim să vă urmim Mi-ai văzut, frate, semnulele I-am văzut, știam, de aceea am vedit în poate E vreme să te odihnești puțin Cât dormi, mă pregătești eu de drum Treci în chilea mea Bine, frate, sunt frânt de oboseală Să mă trezești în zori Cine-i? Intră! Bună seara, bădiță, Pidu. Bună seara, Amință. Ce-i? Mm. am adus niște pita pentru drum și brânză. Sunt aici, în trăiștile astea. Mm. Bine, aminte. îți mulțumesc. Trebuie să te îngrijim, fiindcă ești sângur și n-are cine. A trecut moșmihul pe la noi. Ne-a spus că te ridici cu călărimea ca să bați război la iaș cu boierei care au viclenit pe vodă. Îți pare rău că pleci de la noi? De ce sunt pare rău? Ne ducem în datorii. Dar-ți pare rău că mă duc, Aniță. pare rău. Da. Ce pot face? Trebuie să te duci. Te-aș întreba ceva, bădiță, tu dorești. Întreabă, Măniță. E adevărat. Că până nu te întoarce la noi, Dumneata, ai petrecut ani prin străinătăți? Așa este. Am auzit când o sută de războaie te-ai luptat, așa-i? Așa e, așa De aceea ai fost atât de întunecat și crunt. Întunecat? Așa ai crezut tu. A fost o părere. Ba nu! Dumneata mă socotește pe mine o copilă neștiutoare, bădiță tu. Dar eu toate le bag în sam Știu eu că Nu din pricina războaierilor era întunecat Atunci de ce? Bădiț Dumitale Ți-a fost drag o fată frumoasă Așa am auzit Nu e adevărat Ce ți-a spus? Nu mi-a spus nimeni Am înțeles eu Vorbește lumea neavând ce face Anință. Tu n-ai ascultat pe nimeni. Ești o copilă bună. Vine să te sărut pe ochi pentru merindea pe care mi-ai adus Vin. Vine. Sărută-mă. Dar ca să nu mă uiți, cât timp vei fi departe? Aniță, drag. ce au venit să aprind lumânările. Am adus armele. Bine. Sub masă sunt două trești, cu de Să ne la oblâncul tău. Bine. Eu plec, bădiță. Rămâi cu bine, Aniță. Și n-ai teamă. Am să mă întorc. Marți de Sfântul Signor, călărimea și gloatele boierilor răsculați se urnire de la putin întâmpinându-se sub viile iașilor cu oștile lui Torșa. Încleștarea n-a mai mult de două ceasuri. Ținețile silmenilor lui Tom s-a țineau o virie, iar cărăreții boierești nu dovedeau nimic. Asupra gloate îmbulzite în câmpie căzu ca un trăsnet răzășine călarea lui Fui Lovirea a fost crâncere și scută. Când vă luau glota și luară pe în tipuri și a zvârlirea armele pornind în fugă spre mlașterea bachului. Orfeienii se puneau cu sabia și se prindeau cu arcanele de boieri. Către soarele nanează, bătălia se liniștise și Tom apăru la și apărut la vederi ca să-și înceapă judecată. Găfuinții plini de pulbere, cărăleții lui Maru și oștienii ceilalți ai domniei, făcură roată în jurul lui Bodă, dinaintea căruia fusese rămpinși între suriți, boierii prinși. Unde e capitanul Joimarul? Aici sunt Maria ta. Aha, bine, bine. Dar Vârnovă? Unde-i Aici sunt Maria ta. Bine, bine, veniți, veniți să vă sărute domnul vostru și să vă mulțumească. Acești doi voieri și capitani mi-au fost mie cu adevărată credință. Iar vouă, bunilor miei mășteni, și voi credincioșilor domnii mele orgeeni care-ați stat cu piepturile pentru mine, am să vă plătesc după dreptate și am să rânduiesc fiecăruia parte din toate averile boierilor vitleni și fugați. Să trăiești într-un mulți Maria ta! Să trăiești, Maria ta! Iar acum treci de-a stânga mea, capitane Tudore, și domnia ta, Boier, Simioane, trist de a dreapta. A venit Ian cu țiganul la datorie. Unde e Ian cu țiganul? E aici, Maria ta. Așteaptă. bine, bine. Armășel. Ascult, Maria ta. Zi să-i împingă mai încoace pe dumnealor, cinstiții mei, Boier, să-i văd mai bine și să-i cunosc. Vai, vouă, mișeilor! Mi-ați voit pierirea, Dar acum ați venit voi înainte l-am fricat, județ Tu, bătrâne, bornișe, bărboi Știi că vei pieri pentru nelegiuirea ta Doamne, doamne, sunt bătrân Pe nimeni n-am prădat Pe nimeni n-am tăiat <hânt> Asta, ha. dar n-ai călcat un jurământ Și nu mi-ai pus la cale căderea Doamne, ai spârcuit calupul, boierimea și asta nu se cuvenea, că noi am întemeiat această țară. Ah, ha, ha, Prost cuvânt! Țara n-ați întemeiat-o voi! Și oamenii aceștia care au pus tietul și au apărat-o de vrăjmași, voi ați venit acum cu vrăjmașie din lăuntru țării, să să vă primiți posânda. Află pornice pără voi, că pentru faptele domnilor tale Oruncesc să-ți înțepe din mărdati până în molele capului. Îi zic rândui, loc sus, să-l fii prave corbilor! Nu, să băta pe ta! Am să-l cruz, așa, bine! Da, să Am, -am. să-l cruz, lețeam! Da, -am. Am să pun, să-l spânzur în poarta oh, casei oh, tânărăso, oh, oh, ca să de fie de învățătură al Iar tu! Tărghie Murguleț, ca fără minte, care ai venit la poarta târgului și ți-ai destrăbărat gura suduind pe domnul tău. Eu nu mă tem de tine, Tomșo, și nici de buzduganul tău. Așa? Nu te temi? Bine, aduceți-l aici, la scara mea, să-i tomolezi profia cu buzduganul. A, ține, măi n luați pe toți ei, iată și pe armașul Nicoriță. Ia spune Nicoriță, dragul meu, slugă credincioasă. Pe tine cu ce te pot plăti? Doamne, fie-ți mira și nu mă tăia. Nu, nu, nu Nicorițe, n-am să te tai. Nu, Maria ta! Am să te las în viață, Nicoriță, pentru toate zilele cât îți mai rămân. Doamne, Maria ta, îți salut, te Tălpile, să nu-l vei, Iancu, țigarul! Hai să, Maria ta! Îl vezi? Scoate ochii și dai la tine! Nu, nu, nu, nu! la lui Botoșan fratele nebde de Mirilia Voevod și surprarea atâtor case boierişt a făcut vâvă mare în țară dar mai ales peste hotare la Leși acolo Elisabeta doamna stăruia cu lacrimi și scrisori pe lângă caiul în Sigismund și nobilii de să fie ajutată cu oaste, ca să câștige iar domnia pentru feciorul său Alexandru la palatul ei de la Liov, sosea mereu fugar de la Moldova și se adunau boierii pribegiți să afle vești și să mai facă planuri de întoarcere. Nelipsit era mai ales jupând stroie orcheianul, mereu cu gândul la moșii lăsate de izbeliște. La una din aceste adunări, în sala mare, boierii așteptau sosirea doamnei Elisabeta, care primise vești însemnate din țară și de la Varșovia. Ia ca boieră Vascar. Acela pe care îl vezi în dreptul ușii, E ginerele meu, pe care poate nu-l cunoști. Mm, ce ginere am găsit, eu mai era. <laughs> <laughs> Îl cheamă Anton Ludno. Pare să fi fost folos bărbat, dar e cam trecut, boierstroi. <laughs> Domnița Magda e o copilă. Nu mai e tună, da, dar e mai cu scaun la cap. Magnat, nu glumă Bogat, de nici el singur nu-și mai știa averle. Și apoi la magda ține cât nu se mai poate Nu mă miră Om strașnic dacă-ți spun eu, dimitare. Te cred, te cred Ce vești ai primit de la Moldova? Mm, vești bune nu pot fi Tom și face de cap Taie și spânză Globește averle noastre muncitele în parte prostimii Uite că sosește doamna cu boierul Nistor și ar să ne spună toate. lor boier, chiar acum am ascultat în fricoșate vește la Moldova. Acești boieri credincioși ai noștri, jupând furtună și Nasta și Alexa Culpe, au venit de peste votare. Moldova întreagă plânge și geme, cheamă pe domnul ei adevărat că nu mai poate îndura atâta prădăciune Și atâta nedreptate Și atâta sânge Fug boierii Se pustiește țara Tot suferim cu țara și cu măria ta Nu mai putem întârzia. Dar, Da, da, cinstiților boieri Nu mai putem îndura nici noi cât te auzim Ne-am hotărât Și hotărârea nu-i numai a noastră Am primit tot scrisoare de la pan Vladimir Coribut Prietenul nostru, Bornicul Ureche, are să ne spună cele ce ni se scriu de la Varsovia. Băieri dumneavoastră, scrisoarea care s-a primit e bună, se arată în ea că mila luminăției sale lui Sigismund a fost nespusă auzind de lacrimile țării și ale Doamnei noastre. Din anumite pricini, Maria sa nu poate îngădui ca pacea să fie tulburată. Sultanul e îndrăzneț și tare. Totuși, așa cum scrie Pam la Dimir, craiul ar închide ochii și s-ar face că n-aude dacă prietenii doamnei noastre ar găsi cu cale să o ajute cu armele pentru a putea redobândi dreptul său pierdut. A venit deci vremea să luăm o hătărâre. Îndată va susi aici generele meu, pan Mihail Visnaveschi. Va veni și viteazul magnat Samuel Goreschi, care de va voi domnul se va însoți cu copila noastră, Caterina. Trebuie să ne înțelegem toți și să ridicăm în scurtă vreme oastea. Prea luminată, doamne, poruncește și ne vom da cel din urmă bani de nafură ca să plătim oștept buni. Cunosc credința dumii tale, Stroie, și a dumneavoastră, băierilor. Când va așeza Dumnezeu pe Alexandru la locul lui, ne vom aduce aminte de toți cei care s-au jefit și ne-au dat Pris. Dumneavoastră vă amintiți, boier, că eu unul am fost împotrivă când a pornit Maria sa Constantin Vodă acum trei ani cu oaste la Moldova. Am socotit atunci că vremea nu era încă potrivită. Sfârșitul a arătat că am avut dreptate, cu toate că era mai bine să mă înșer. Acum eu cred că toate sunt de partea noastră. Avem scrisori trimise tainic de la destui băieri și mazuri din Moldova. Toți tremură în fiecare ceas de groază a și, și ne așteaptă. Această înțelegere cu cei rămași acolo frage mult în cumpănă. Ei vor fi coada toporului cu care vom tăia copacul de la rădăcină. Mărită doamnă, sosesc și cei pe care îi așteptăm. mă închin plecat, măriei tale, în altă doamnă... Și, dragă mamă, fi binevenit în casa mea, între prietenii mei, Mihai. Fi binevenit, Pan Goretzki. M-am grăbit să mă împățișez la chemare, mării tale. Mă grăbesc și mai tare să ajung clipa când măria ta îmi vei spune și mie pe nume, ca un mi fiu. Ca unor fii vă vorbesc, și domniei tale, și lui Mihai. Mă vedeți pătrunsă de mâhnire ca de moarte. Acești boieri veci care au sosit acum Mi-au povestit din nou cum a pierit dragul meu frate Cum gemen întreaga Moldova Sub apăsarea mișeliilor lui Tomșa Eu, doamnă, cunosc de mult durerea care te asuprește A venit socot eu ceasul să-i punem capăt Fiar cum natul Alexandru să fie așezat pe tronul tatălui său De la cine vei putea dobândi o mână de ajutor dacă nu de la noi... fără îndoială, Vom fi destui care să punem pieptul pentru izbânda casei mării tale. Porucește-ne și toate se vor face. Trebuie să vă spun că luminăția Sacraiul are anumite planuri și nu dorește turburarea păcii. Nu se cade să cercetez eu aceste planuri, totuși știu că are pentru noi nesecată bunătate. Și se va bucura când vom putea să dobândim cele pierdute. Noi suntem domni peste pământurile și peste servii noștri. Și nu ne pasă de ce crede regele sau de ce poate spune el. Nici noi din neamul nostru. A fost ales de noi ca să ne păstreze privilegiile. Dacă se teme așa grozav de turc, ce putem face? Noi avem planurile noastre. Vom ridica oștem din servii noștri și vom lua în leafă oastă tare cu asemenea prieteni credincioși, cu asemenea știre, nu se poate să nu biruim pe sângerosul venetic. Vă mulțumesc, prieteni! <fie> nisto! să mergem cu acești iubiți ai noștri fii, să ne sfătuim cum avem să facem. Să mergem. Poftiți în mele, Panilor. Boierii mei, nu te mira! Domnia tăi ești Alexa Hulpe Te-ai întors acum de la Moldova Eu sunt domniță, dar... De ce te uiți așa? M-ai crezut străină? Sunt fica Orhianului și smăritată după Anton Ludno, magnat al Lehii Când ai venit? Aseară am căzut în liov, domniță Ai fost de față când s-au sculat boierii de s-au lovit cu Tomșa? Da, și-am scăpat din grea primejdii A avut Tomșa chiar atâta oaste? Am auzit că i-ar fi fost de oarecare sprijin răsă și orheien. Așa e I-au sărit în ajutor cu încăpitana lor, Tudor Șoimaru. Da Am mai auzit de el Dar Trebuie să fi auzit Dacă nu era el, mă răpuneam pe tomșa. L-ai văzut? N-am apucat să-l văd la ochi A trebuit să plec cu grabă Oftez, domniță si dor după Moldova Movileste pătrunsele cu oaste tare în țară Tom și-a le ținut calea pe drumul Iașilor Și toate călărimea răzășească de la Orfei porni ca o furtună, tudor în ajutorul domnului Sacuri și mareștelor rămase trist și apăsat de îngrijorări Ca de un nou. Bătrânii și femeile aveau nădejde în că întâmplările Nu vor îngădui să-i iar nevoie Și astrălă comia lui Stori. Vești nu veneau. Domnia striga mereu în leafă gloatele și țărălimea se strângea în ajutor. Cu inimile grele, toți așteptau în sân. Dar într-o noapte pe timp de ploaie, căzur în sat uz până la os și zdrobiți de trudă, călăreții plecați la război. Veneau împuținați și mohorâți, că căderea tomșii Rămit, Tudor Șoimarul Descalicasă la casa lui Aici s-o simt grabă și moșnicul Miechișule, ce facem? Biruit, ne au biruit, mă ne au Ne-au tăiat, ne-au spărcuit Și ne-au alungat Trebuie dezlegată rana Te-ai dronținat călare Te-ai înferbântat Te văd întunecat Nu, nu, moșule, nu e asta Rana se vindecă Mă gândesc la cine așteaptă. Judecățile vechi se sfarmă, dreptul, e sabia și nu va mai avea domn ca să ne sprijine. Cum am trăit și am biruit și până acum? Vom mai trăi și-am loc Norocul armelor e schimbător. Poate să-ntoarce Tomșa cu putere proaspătă. Poate i-a trimite tur cu ajutor. Poate. ar e șireată. A trimite darul la sultanul, la făgăduit haraci sporit torcul nu e atât de tonța că de lâna multă pe care o tunde de pe țara asta ca de pe oameni. Vre cuvânt! Bine că mi te-ai înfors, bădiță! Bine că am găsit, Aniță! Afar eu mișeliei și un potop de parcă vine sfârșitul lumii! S-a mă adus o lacă de mâncare. Știu eu că ești frământ. Îți mulțumesc, Aniță! E adevărat că vodă a fost biruit și a lungat. Da. Și noi împreună cu el. Atunci e rău. Da, să nu vă turbur sfatul. Mănâncă să și vorbiți ce aveți de vorbit. Eu stau cu minte într-un colț și tac. Sfârșitul nostru a fost la tătărani, în repatăuteștilor. Leșii au tăbărât ca la o bătaie de sinează. Erau vreo 15.000 oaste docmite și oamenii țară aduși duște buieri. Vodă a avut mai puțini? Nu. Noi am fost mai mulți, dar mai ales glotași cu armerele și fără rânduie. Ai noștri s-au semețit prea mult. Chiar Vodă s-au apucat să-i scrie vorbe de ocară lui le și au legat tabăra și au stat o noapte în apărare. Iar cum s-a făcut ziua, au pornit. Au lovit întâi în oamenii belului de tăres și i a când a fost izbirea cu șeimeni și darabanii... A, mișei! au năzuit fără să rupte către râpă, au lepădat armele și s-au dat supuși. A fost vânzare. O, vânzările astea răpun Moldova, cum l-a răpus pe Ion Vodă și acum pe Tom. Și așa e precum în uncheșule, cu straerilor mândre și cu pană argentată ce să-și spune viața, n-aveau pentru ce. Mai noi, oameni de țară, necărjeți și amărăți în ceasul greu când ne răzbea puterea, am tras afară săbile. Atunci am strigat-o către toți răzășii și ne-am repisit. Am început a bate și-am tăiat în pedestrime până ce-am risipit-o. s-a năpustit corețche cu husarii, lui Bruziș, ca vântul. În calea lor, nu n-am mai putut sta. Uf, oh, ce șulemnihă, otrăvită ceasul în frângerii. Atunci am înțeles că toatele noastre, și străduind, și nătești și tot ce-am așezat aici, așa mărești, sunt toate prăpădite. Da, vodă, cum și încotro a scăpat. L-am luat între noi. Până în drumul vasuluiui, i-am apărat viața cu săbine. Uh -huh. Era la dreapta mea, negru, ca pământul la obraz. Se frământa și blăstăma ca un nebun. Nu vedea pe nimeni. Abia l-a un popas m-a privit lung, cu lacrimi. Sta așa și nu spunea nimic. A început să-l mângâi cu vorbe bune, Simeon Bârnovă, să-i dea de cu se să vor aduna din nou. Dacă îi zbutesc să-mi adun oameni, a strigat și a privindu-ne, nu-i las eu pe venetici. Că tot îmi va trimite mie sultanul ajutor Asta e Gândul-i tot într-acolo A sultanul, mâine craiu Trec peste noi bântuindu-ne Și sfârșe țara Domni și boierii cadu la voială Când cu unul, când cu altul Iar țara pătimește Asta gândeam și eu Trăim vrem de mare mărăciune. Dacă ar fi mai mulți ca bădița Tudor atunci altfel au umblat treburile în țară Aici erai Nu bătă-te norocul. Aici un cheșul Am așteptat să-i străvească de mâncat bădița E aștept pânză curată și pernă și pocladă pentru hodine. Mâna legată, poate îl doare După atât a umblat Poate e trudit Bine, bine, așa e, e târziu Și acum ce ai de gând să faci, Tudore? Acum am să mă odihnesc mi se facă mâna iarătare. Am să iau apoi oameni și mă duc după domn. Acolo o să vedem cum ar fi întâmplările. Să te fi căutat la rană. Te doare? Du-te fără grijă, măcheșul. Doftor bun sunt și eu. Am și pe Și sunt și eu aici. Bine, bine. Atunci plec. Sărut mâna, măcheșul. Bădiță. Bădiță, eu nu mă duc de aici. Acum pot să-ți spun că te de drag. Dacă mă alungi, stau afară în zloată până ce o Nu te alung, Aniță. Cum am să te alung? Dar îi tu, nu știu unde ești. Trimit pe Lie până acasă să-ți plec, am rămas să te păzesc. <hă> Și lasă-mă să-ți priveghez la tripătrie. Îți fac o legătură nouă la rană. Îți dau o ulcică de apă. Nu-mi spune nimic. De deci ce te uita măcar la mine Aniță. Știu eu că sunt urât Dar lasă-mă să stau băniță Aniță, dragă Acum aculcă-te că ești drobit Eu am să privechez Ce face Tudori? Doarme încă un cheșul A fost trudit tare Știu, acu trezește-l Au venit vești Really? Rele S-au adunat oamenii Trebuie să ne sfătuim Cine? Cine? Dumnezeu ah. ești moș, Mihule yeah. Mi-a dat greu, am mai dormit O fi târziu? Către amiază Aniță da. De ce nu mai ai trezit? Cine afară moșului? Au zboană de oameni Avem vești, copiile S-a întors troiul, Heianu Cum? Cool. Hmm. Era ușor de bunuit. Vine cu nerăbdare. Nu putea să întârziem. Dăm somal la miț, da. Să vedem ce este și ce avem de făcut. Bună vreme, oameni buni! Bună și nu prea Tudore! Știi, veștile? Le-am auzit, Clariti. A venit de până stroie la murgeni. Cine l-a văzut? Eu! L-am văzut din foișor unde eram de pază. L-ai văzut bine în Doar îl cunosc. Nu putea fi altul așa mare și cum bărboi atât de groază. Când a fost asta? Acum ceas de vreme și are putere multă după el. Dați fi reginele său. Se pregătește de izbire tare boierul. Dați semne de clopot! Oamenii se stei gata asupra armelor și cailor. Gândurile orheianului nu le putem ști. E, și acum să ne socotim. Ce credeți? Vestea o cunoașteți. Orcheianul este la urgență Da. A venit să stăpânească iar pământul rapid. Nu știm de ce a venit, dar a venit cu silă. Vrea să ia ce a fost al nostru, ceea ce judecată ne-a întors după dreptate. Spuneți, bătrânilor, pământul e al nostru, ora luci. Nu e al lui! Nu e al lui! E al nostru! Și-a strămoșilor noștri morți! Atunci îl apărăm! Am apărat cu hârtinile noastre. Acum se cuvine oare să tragem sabia? Mătrânilor, eu vă întreb un lucru încă o dată. este pământul. ia al nostru! Atunci, de ce râznește băieții cu arme? Să-mi ia Stați, oameni buni! Să așteptăm! De ce să ne că umbre să ne cu arme? Ce țară, în pradă? doar și el creștin ca noi. Am mai crezut la un loc cu dânsul! Să cerem judecată nouă, să mergem iar la domnie, să-și spune fiecare întrebările dinaintea divanului. Aha! Aha! oamenilor! Sunt așa orbit ca să nu vadă unde dreptatea! Sărbători, Dumnezeu ne va lăsa pe N-am suferit destul! Nu te vorba asta de pe urma părintelui Ștefan. Suflete bune și împăcate din pricina bătrâneții, ați uitat răutățile de altădată. Eu dreptul nostru de la dumneavoastră l-am învățat, dar pentru apărarea lui am să întreb pe gospodarii mei cei tineri cu care am fost la oaste și ne-am luptat pentru moșie. Dar și pe dumneavoastră, uncheșilor, care îmi sunteți părinți și rude bune, tot am să vă întreb ceva... Cine-a zdrobit cu buzduganul și l-a ucis pe tatăl meu care a luptat alătunea cu dumneavoastră când era tineri? Amun! o dreptate! Mă ați Eu știu că am dreptate, Cheșule, căci de la dumneata am învățat să iubesc moșia. Simt în voi, în toți, un freamăt care s-a deșteptat și care arată inimii mele că nu sunt înșală. Vine un vânt de primejde și tinerii îl înțeleg mai bine. Peste apa sufletului lor nu s-a ștenut încă lucii tării și al iertărilor. Lor le spun acum, fiți gata pentru orice ceas, este primeștie să-ți fiecare om mâna pe sabie. Dreptatea noastră este numai sabia. Vine o de la Să se apropie. Ce este, Constantin? E bună pace. Băierul nostru, Stroia orheianul la murgeni. Ce știe. Ce poftește? M-a trimis cu bun cuvânt. Domnia lui vrea să se împace cu domnia voastră. Da? Vrea să se împace? Da, precum vă spun. A zis să, să vă spun așa. Domnia nu s-a așezat pentru multă vreme. Țara nu trebuie bântuită. E vremea să punem la cale treburile noastre. Fiecare cu drepturile lui și Dumnezeu cu toți. Așa a spus. Păi, a grăit bun cuvânt, Costandine. Ce răspuns să dau acum? Nu-i niciun răspuns de dat. O să vedem. Bine, atunci mă duc. Umblă sănătos. Și spune ce te-am spus. E? Ce credeți dumneavoastră de răspuns așa blajind din partea orteanului? Fiecare cu lui și Dumnezeu cu toți. Așa a spus. În un boier cu trecere atât de mare la domniere o o vorbă bună ca aceasta, Dumnezeu, și trebuie să cadă în genunchi de bucurie, și să se ducă în grabă mare la curte, la Murgeni, ca să mulțumească pentru milă și pentru vorbele de pace. Așa e? Așa să facem și noi, oameni buni. Iar odată ce am ajuns la curte, la murgen, Boerul ne supune fără la armă, doar are de destule, ați auzit. Și ne trimite fedele și legați la iași, ori ne pune la popreală. Fără tăbătenii, satul poate fi călcat. Uricile și dovezile pot arde odată cu tot satul căci milă nu mai poate fi. Noi, neamul măreștilor, am fost cu tom și cu trup și suflet, iar la domnia nouă n-avem iertare, nici îndurare. Poate că pentru deplină liniștire, orcheianul o să pună mai târziu o cruce mare peste satul nostru, unde am sărășluit odată oștinii beci apărători de hotare. Eu nu vă mint, am șovăit odată. Am fost strâpt de nebunia dragostei. Dar voi... Dar voi, cum ați putea să șovăiți acum? Cum v-ar lăsa să șovăiți străbunii? Nu s-ar întoarce în morminte? Nu v-ar strigi sub în înfricoșat?" Mai are careva ceva de spus?" Nu, bine. Se cheamă că strămoșii noștri, și slobozi, se întorc ca să trăiască în sufletul urmașilor lor." Unde Elie?" Aici, în capitale, Brugăre." Pregătește murgul. Ascute, Sabia. Încarcă o să pentru tine. În seara asta mergem să ne încredițăm cu ochii noștri de ce se fierbe și se pregătește la curtea orhiianului. Nu se poate. Între noi e sânge." Ai spus ceva, capitane?" No, no, no, nu, nu, nu Mă gândeam la un lucru de mult. Știi că ne apropiem de murgene. Până la curte mai e doar o fugă de Oh! Cine-i pe drum înaintea noastră? Păi, mi se pare că e chiar domnița cu un străin. Ia e, Treci mai în urmă și așteaptă. Bine, capitan. Stau gata cu sineați. Cine-i lui Magde? Ei, e un prieten de altă dată. Îl soțul meu să-i spun un cuvânt tare. Un cuvânt, tainic? Nu-i mira. Îi dau o veste de la o fată pe care a cunoscut-o mai demult. Aha! Vești de dragoste, nu? Atunci poftește. Bună vece, Alpane! Știu că ești amarât și supărat pe mine. Nu sunt amarât nici supărat. Atunci ai înțeles împrejurarea aceea de la Iane. Pantudor, îți mai aduce aminte când colindam pe cont? Suna o mesteță, era noapte și o lună ca acum. Nu mai aduc aminte de nevita Am uitat Nu, n-ai uitat Nu pot să uiți Să știi că și eu te-am iubit Dar drumurile noastre au trebuit să se despartă Și știu că și eu ți-am fost drag Între noi n-a fost nimic decât brăstăme -mi. Între mine și tatăl tău Mă duc decât sânge. Te-am iertat prin umilire. Ei, cel de ai a spus meu. A plecat așa de parcă n-ar fi fost în toate mințile. Nu-l mai iubește fata aceea. Îl iubește, Dar sunt altele la mijloc. Mai neinduplecate decât dragoste. Soimarul nu s-a arătat până a doua zi în -a. după miezul nopții trecuse de la fântâna lui Grozav și-a pusese sfat tainic cu lui. După aceea nimeni nu știa de unde rătăcise. Un soare blând răsăria a doua zi duminică și o lumină prietenoasă se împânzi peste sat asupra caselor albe și livezilor desfrânzite. Clopotul își tremura cântarea până la mari departări. Slujba se petrecuse în liniște. și gospodarii ieșeau în larg să prindă lumânări la căpătâni morților. În liniștea aceasta a satului, deodată se iscă un zbor. Lostun, care era de strajă către mulgen se ripezi în ograda bisericii. Braților! Ce zici tu, tu, doare? Așteptăm și să vedem ce este. Vine fără schiană! Se leagă pe cal, își mângăie și se uite la oameni râzând. Poate adică, tot aveau dreptate moșnegii, dar suntem de o lege. E, să mai fim buni și eu, ce Dumnezeu! Să mai fim buniți! Bine dimineața! Și bine v-am găsit! Oameni buni! Mulțumim domniei tare boierule! Ați auzit, oameni buni, că domnia ei. S-a petrecut din lumea asta. În scaunul Moldovei domnește Alexandru Vodă pe care și noi l-am ajutat și l-am apărat. Am auzit. Acest domn al nostru a auzit de toate câte s-au petrecut aici. Știe că Orheiul a dat o știre tomșei. Știe că șoimăreștii au dat și capitan de steaguri. E, cu toate acestea, eu m-am milostivit și am pus cuvânt să ierte toate. Când capitane Tudore, ești șidunea aici? Te-ai întors de la oaste? Da, bui Pentru Pe atunci întâlnirea noastră se potrivește foarte bine. Mă bucur. Eu am venit aici la împăcăciune. Dumnezeu o să-ți ajute pentru tot binele pe care îl vei face. Bătrânii de ajung o vreme rea când nu înțeleg nimica. Și ca și copiii nu știu să aștepte. Vorbești în pildă, capitane. Eu, eu am venit, pe lor, să vă rog să aveți bunătate și să mă răsplătiți de toată ostenea la mea. Mi-am pus obrazul pentru voi și v-am cerut iertarea de la vod. Așa vă rog să-mi dați de bună voie moșia voastră. <laughs> Nu-mi răspundeți nimica, oameni buni, cum voierule? Domnia ta ne cel moșia pe care este stăpânit-o. Și noi am câștigat-o prin dreapta judecată a divanului? Nu, moșule. Eu cer toată moșia voastră să-mi dați tot ce a mai rămas ca să-mi întregesc ce e al meu. Și noi ce să facem? Se vă va lumina Dumnezeu? Oh. Ce-ai ce rămas așa mirat, capitane, Tudore? Ce te uiți așa la mine? Spari pare ciudat? Hm. Ieri ai fost tu tare. Însă astăzi sunt eu. Boierule, eu nu te înțeleg. Ce nu înțeleg? Ce nu înțelegi. Iată judecata mea. asta -i. care dintre voi o să îndrăznească astăzi să ridice un deget asupra -mă? Astăzi nu mai e mișelul vostru, Tomșa. Domnia i spulbera pe toți de pe fața pământului, de sunt să îndrăznească. Uitează care va. Să miște brațul? Doierule, <laughs> <laughs> te-nșelzi. Mărșel? Bă, nu mărșel. Când dorăc la clima mei numai odată, balon, vin slujitorii ceilalți și vă vor pune pe tot cu fața la pământ. Hmm, hmm. Mărmăiești tu, poate șoimarule. Nu îndrăzni. Te văd cu brațul frânt. Și te iert pentru cuvântul tău prost. Că ceodată în viață mi-ai făcut un bine. Boierule, te-ai înșelat dacă ai venit în vizuina lupului. Eu mai am un braț tare și am să te așez cu pieptul pe volmântul părintelui meu pe care l-ai ucis. Ai ucis! s a venit acum ceasul pedepsii! Să nu cutezi, Mișele! Să nu cutezi! Eu voi bate peste față ca pe tatăl tău voi spulbera pe toți lumea! Unici ca tine! Atunci ține! Primește-ți plata! Păi! Ricare, chivașii! Ricare, v-aia! Ricare, v-aia! o v-aia! să v-aia! Ricare, v Aici, la v privește ce lucidașul, tată, te-am răzbunat. Și acum, la gizuirea dușmanului, să risipim și să dăm și topului! la murgen. Și vechiul contenește și vechiul hronic se închide. Se mai cuvine, după rânduiala bunilor povestitori de odinioal, să arătăm sfârșitul acestor întâmplări. Curtea unde sălășluise stăpânirea orheianului a fost arsă și risipită în patru vânturi. Domnița Magda și-a purtat lumina ochilor prin țări străine și pribeaga rămas până la mormânt. Și totuși, ceva din visul ei de tinerețe a rămas pentru totdeauna în taină poienii de unde se vedeau satele și apele urchele. Au pierit codrii, s-a stins și această rămășiță a ei, ca mireazma unui flor. Iar Tudor, cu soția lui Anița și Mihu și toți ceilalți răzeși, au fost urgisiți și prigoniți, dar s-au ținut cu tării. Pe urmă, cei ce au venit după ei au fost călcați și supuși de alții și vremea necontenită i-a lovit până ce le-a plecat la adânc spre pământ. Bunicii mei sunt a acelor oameni și această istoricire de acum 300 de ani, din vremea când strămoșii erau încă dârzi, am scris-o în liniștea unui priseci, având în inima mea răsunetul durerilor.